Două aspecte ale minții analitice Să ne întoarcem la ideea prezentată mai devreme conform căreia fiecare dintre noi are niveluri diferite ale propriei acceptări a sugestiilor, rezultând de aici un spectru al sugestibilității. Fiecare are propriul său nivel de sugestibilitate la gânduri, sugestii și comenzi, atât din realitățile exterioare cât și din cele interioare, pe baza mai multor variabile diferite. Gândește-te la nivelul tău de sugestibilitate ca fiind asociat invers proporțional cu gândirea ta analitică, așa cum este ilustrat în figura 6.3 din broșură. Cu cât mintea ta analitică este mai dezvoltată, cu cât analizezi mai mult, cu atât ești mai puțin sugestibil și cu cât mintea ta analitică este mai puțin dezvoltată, cu atât ești mai sugestibil. Mintea analitică sau mintea critică este acea parte a minții pe care o folosești în mod conștient și de care ești conștient. Este o funcție a neocortexului, care gândește, acea parte a creierului ce reprezintă sediul conștientizării tale lucide, care gândește, observă și își amintește lucruri și care rezolvă probleme. Aceasta analizează, compară, judecă, regândește, examinează, pune sub semnul întrebării, polarizează, cercetează amănunțit, raționalizează, și reflectă. Aceasta preia ceea ce a învățat din experiența trecută și aplică acest lucru unui rezultat viitor sau unui lucru pe care nu l-a experimentat încă. În experimentul cu hipnoza, de exemplu, cel descris la începutul acestui capitol, șapte din cei 11 subiecți, cărora li s-a dat sugestia post hipnotică să-și scoată hainele într-un restaurant public, nu s-au conformat întru totul. Mintea analitică a fost cea care i-a făcut să le vină mintea la cap. În momentul în care au început să analizeze, e bine ce fac? Ar trebui să fac asta? Cum o să arăt? Cine mă vede? Ce va crede prietenul meu? Sugestia nu a mai fost atât de puternică, iar ei s-au întors la vechea și familiara lor stare de a fi. Oamenii care s-au dezbrăcat și au rămas în lingerie pe de altă parte, au făcut asta fără să se întrebe ce anume făceau. Ei erau mai puțin analitici și, prin urmare, mai sugestibili decât ceilalți participanți. Din moment ce neocortexul este împărțit în două jumătăți denumite emisfere, este logic să analizăm și să petrecem mult timp gândindu-ne la dualitate. Știți voi, bine și rău, corect și greșit, pozitiv și negativ, masculin și feminin, heterosexual și homosexual, democrat și republican, trecut și viitor, logică și emoție, vechi și nou, minte și inimă, ați prins ideea. Iar dacă trăim în stres, substanțele chimice pe care le pompăm în sistemele noastre au tendința de a grăbi întregul proces analitic. Analizăm și mai mult pentru a prezice rezultate viitoare, astfel încât să ne putem proteja de scenariile pesimiste potențiale bazate pe o experiență trecută. Nu este nimic în neregulă cu mintea analitică, desigur și-a îndeplinit bine rolul pe tot parcursul vieții noastre treze conștiente. Ea este cea care ne face să fim oameni. Rolul ei este să creeze sens și coerență între lumile noastre exterioare, experiențele combinate ale oamenilor și lucrurilor în diferite perioade și locuri, și lumile noastre interioare, gândurile și senzațiile noastre. Mintea analitică funcționează cel mai bine când suntem calmi, relaxați și concentrați. În aceste momente funcționează pentru noi. Ea trece simultan în revistă numeroase aspecte ale vieții noastre și ne oferă răspunsuri pline de semnificație. Ne ajută să alegem dintr-o sumedenie de opțiuni, astfel încât să luăm decizii, să învățăm lucruri noi, să chipzuim dacă să credem în ceva, să judecăm situații sociale pe baza eticii noastre, să ne clarificăm scopul în viață, să discernem moralitatea cu convingere și să evaluăm datele senzoriale importante. Ca extensie a egourilor noastre, mintea analitică ne protejează de asemenea astfel încât să facem față și să supraviețuim cel mai bine în mediile noastre externe. De fapt, una dintre principalele îndatoriri ale egoului este protecția. Ea evaluează constant situațiile din mediul extern și evaluează peisajul în vederea celor mai avantajoase rezultate. Are grijă de sine și de asemenea încearcă să protejeze corpul. Ego-ul tău îți va da de știre când există un potențial pericol și te va îndemna să reacționezi la starea respectivă. De exemplu, dacă te-ai plimba în josul străzii și ai vedea mașinile din trafic apropiindu-se prea mult de partea drumului pe care mergi, ai putea să traversezi strada ca să te protejezi. Ego-ul tău este cel care te îndrumă astfel. Dar când ego-urile noastre sunt în afara echilibrului din cauza unui baraj de hormoni ai stresului, Mințile noastre analitice intră în acțiune și devin suprastimulate. Acesta este momentul în care mintea analitică nu mai lucrează pentru noi, ci împotriva noastră. Devenim excesiv de analitici, iar ego-ul devine extrem de egoist, asigurându-se că suntem pe primul loc deoarece aceasta este datoria lui. El gândește și simte ca și când ar trebui să dețină controlul pentru a-și proteja identitatea. Încearcă să dețină puterea asupra rezultatelor. Prezice ceea ce trebuie să facă pentru a crea o anumită situație sigură. Se agață de ceea ce este familiar și nu va renunța, prin urmare, poartă ranchiună, simte durere și suferă sau nu poate trece dincolo de condiția sa de victimă. Va evita întotdeauna situațiile necunoscute și le va considera drept potențial periculoase, deoarece, pentru ego, necunoscutul nu este demn de încredere. Iar ego-ul va face orice pentru a-și acorda putere în vederea fluxului emoțiilor adictive. El știe ce vrea și va face tot ce este necesar pentru a ajunge primul aici, făcându-și loc cu forța până în față. Poate fi viclean, manipulator, competitiv și înșelător în modul său de a ne proteja. Prin urmare, cu cât situația în care te afi este mai stresantă, cu atât mintea ta analitică este mai motivată să îți analizeze viața în cadrul emoției pe care o trăiești la momentul respectiv. Când se întâmplă acest lucru, de fapt tu îți îndepărtezi conștiența de sistemul de operare al minții conștiente, unde poate apărea adevărata schimbare. Apoi îți analizezi viața din perspectiva trecutului tău emoțional, deși răspunsurile la problemele tale, nu se află în interiorul acestor emoții, ceea ce te face să gândești mai mult în cadrul unei stări chimice limitate, familiare. Gândești în interiorul cutiei. Apoi, din cauza buclei gândirii și simțirii despre care am discutat mai devreme în acest audiobook, gândurile respective recrează aceleași emoții și astfel îți dereglează și mai mult creierul și corpul. Vei fi în stare să vezi răspunsurile mai ușor când vei trece dincolo de emoția stresantă respectivă și îți vei vedea viața dintr-o stare de spirit diferită. Rămâi aproape. În timp ce mintea ta analitică devine mai ageră, sugestibilitatea ta față de noi rezultate scade. De ce? Pentru că o urgență iminentă nu este momentul să fim receptivi la nou, adică să avem în vedere noi posibilități și să acceptăm noi potențialități. Nu este vremea să credem în noi idei și să începem să ne lăsăm fățiși în voia lor. Nu este momentul să ne încredem. În schimb, este momentul să protejăm sinele, comparând ceea ce știi cu ceea ce nu știi, pentru a determina cele mai mari șanse de supraviețuire. Este vremea să ne îndepărtăm de necunoscut. Prin urmare, are sens că atunci când mintea analitică este susținută de hormonii stresului, să îți restrângi gândirea, să fii mai puțin dispus să ai încredere și să crezi în orice lucru nou și să fii mai puțin sugestibil să crezi doar în gânduri sau să faci cunoscut orice gând necunoscut. Astfel, poți folosi mintea analitică sau ego-ul pentru a lucra pentru tine sau împotriva ta. Activitatea interioară a minții să ne gândim la mintea analitică ca la o parte separată a minții conștiente care o izolează de mintea subconștientă. Din moment ce placebo-ul funcționează doar atunci când mintea analitică este redusă la tăcere, astfel încât conștientizarea ta să poată interacționa în schimb cu mintea subconștientă, sfera unde are loc adevărata schimbare, reacția la placebo este posibilă doar când treci dincolo de sinele tău și astfel îți eclipsezi mintea conștientă cu sistemul tău nervos autonom. Examinează figura 64 din broșură pentru o ilustrare simplă a acestui lucru. Imaginează-ți că cercul din figură reprezintă mintea totală. Mintea conștientă reprezintă doar 5% din mintea totală. Este compusă din logică și raționament, precum și din abilitățile noastre creative. Aceste aspecte dau naștere liberului nostru arbitru, Celelalte 95% din mintea totală reprezintă mintea subconștientă. Acesta este sistemul de operare unde toate abilitățile automate, obiceiurile, reacțiile emoționale, comportamentele programate, reacțiile condiționate, amintirile asociative, precum și gândurile și sentimentele obișnuite, creează atitudinile, credințele și percepțiile noastre. Mintea conștientă este locul în care înmagazinăm amintirile noastre explicite sau declarative. Așadar, amintirile declarative sunt amintirile pe care le putem declara. El reprezintă cunoașterea pe care am învățat-o, intitulată amintiri semantice, și experiențele pe care le-am avut în această viață, amintiri episodice. Ai putea fi o femeie care a crescut în Tennessee, care obișnuia să călărească în copilărie până când a căzut și și-a rupt mâna, care la 10 ani a avut o tarantulă, iar aceasta a evadat din cușcă, astfel încât a trebuit să stea două zile la hotel împreună cu familia, care a câștigat concursul statal de ortografie, iar acum nu scrie niciodată greșit vreun cuvânt, care a studiat contabilitatea la un colegiu din Ebroasca, care trăiește în prezent în Atlanta, ca să poată fi aproape de sora sa. Care s-a angajat într-o mare corporație, și care acum își dă masteratul online în finanțe. Amintirile declarative reprezintă sinele autobiografic. Celălalt tip de amintiri pe care le avem sunt amintiri implicite sau non-declarative, denumite uneori și amintiri procedurale. Acest tip de amintiri se declanșează când ai făcut un lucru de atâtea ori încât nici nu mai realizezi la nivel conștient modul în care îl faci. Ai repetat acest lucru atât de des, încât acum corpul îl știe la fel de bine ca și creierul tău. Gândește-te la mersul pe bicicletă, la acționarea schimbătorului de viteze, la felul în care îți legi și returile, la tastarea unui număr de telefon sau a unui cod pin pe o tastatură, sau chiar la citit sau vorbit. Acestea sunt programe automate care au fost discutate de-a lungul acestui audiobook. Ai putea spune că nu mai trebuie să analizezi sau să te gândești în mod conștient la abilitatea sau la obiceiul pe care l-ai stăpânit, deoarece acum are loc la nivel subconștient. Acesta este sistemul de operare programată, descris în figura 6.5 din broșură. După ce ai stăpânit cum să faci un anumit lucru până când acesta a devenit programat în mintea ta și condiționat emoțional de tot corpul, atunci corpul tău știe cum să-l facă la fel de bine precum mintea ta conștientă ai memorat o ordine neurochimică internă care a devenit înnăscută. Motivul este simplu. Experiența repetată îmbogățește rețelele neuronale ale creierului. Apoi, în cele din urmă, încheie tranzacția când antrenează corpul din punct de vedere emoțional. Odată ce evenimentul este concretizat din punct de vedere neurochimic de suficiente ori prin experiență, poți activa corpul și programul automat corespunzător doar accesând un gând sau o senzație familiară din subconștient și apoi te transpui pe moment într-o anumită stare de a fi care îndeplinește comportamentul automat. Din moment ce amintirile implicite sunt dezvoltate din emoții ale experienței, două scenarii posibile explică modul în care se desfășoară acest lucru. 1. Un eveniment unic cu mare încărcătură emoțională poate fi imediat etichetat și înmagazinat în subconștient. De exemplu, o amintire din copilărie legată de prezența într-un mare magazin și separarea de mamă. Sau doi, redundanța emoțiilor derivate dintr-o experiență consistentă va fi, de asemenea, înregistrată aici. Întrucât amintirile implicite fac parte din sistemul subconștient al memoriei și sunt dirijate aici fie prin experiențe repetate, fie prin evenimente cu mare încărcătură emoțională, atunci când inițiezi orice emoții sau senzații, deschizi o ușă către mintea ta subconștientă. Din vreme ce gândurile reprezintă limbajul creierului, iar senzațiile reprezintă limbajul corpului, în momentul în care ai o senzație, activezi relația ta minte-corp, deoarece corpul tău a devenit mintea ta subconștientă. Tocmai ai intrat în sistemul de operare. Gândește-te la asta după cum urmează. Când te simți într-un anumit fel, care îți este familiar, accesezi în mod subconștient o serie de gânduri derivate din această senzație anume. Tu autosugestionezi gândurile zi după zi, în funcție de felul în care te simți. Acestea sunt gândurile pe care le accepti, în care crezi și în voia cărora te lași ca și când ar fi adevărate. Prin urmare, ești mai sugestibil doar la gândurile care se potrivesc exact aceleiași senzații. Prin urmare, acele gânduri la care te gândești în mod inconștient sunt singurele pe care le accepti, în care crezi și în voia cărora te lași iar și iar. Dacă o luăm invers, am putea spune și că ești mult mai puțin sugestibil la orice gânduri care nu corespund senzațiilor tale memorate. Orice nou gând care reflectă o posibilitate necunoscută pur și simplu n-ar părea firesc. Discursul tău interior, gândurile pe care le asculți în fiecare zi, se strecoară pe lângă conștientizarea ta lucidă clipă de clipă și stimulează sistemul nervos autonom și fluxul proceselor biologice consolidând sentimentul programat privind cine crezi că ești. Amintește-ți studiul din capitolul 2, în care cercetătorii au descoperit că optimiștii au reacționat mai favorabil la sugestii pozitive în timp ce pesimiștii au reacționat mai nefavorabil la sugestiile care erau negative. Prin aceleași mijloace, dacă ar fi să schimbi modul în care te simți, ai putea deveni mai sugestibil la un nou curs al gândurilor. Absolut! Simțind o emoție elevată și permițând unui set cu totul nou de gânduri să fie condus de acea senzație nouă, ți-ai crește nivelul de sugestibilitate față de ceea ce simți și apoi gândești. Ai fi într-o nouă stare de a fi. Iar noile tale gânduri ar fi așadar sugestiile corespunzătoare acelui sentiment. Iar când simți emoții, îți activezi în mod natural sistemul memoriei tale implicite și sistemul nervos autonom. Poți pur și simplu permite sistemului nervos autonom să facă ceea ce știe mai bine, să refacă echilibrul, sănătatea și ordinea. Nu este asta exact ceea ce au făcut numeroși oameni din studiile despre placebo menționate mai devreme. Nu au fost ei capabili să cultive o emoție elevată, cum ar fi speranța, inspirația sau bucuria de a se simți bine. Și odată ce au văzut o nouă posibilitate fără să o fi analizat vreodată, nu a fost nivelul lor de sugestibilitate influențat de sentimentele respective, pe măsură ce au simțit emoțiile acelea corespunzătoare. Nu au intrat ei în sistemul de operare și nu și-au reprogramat sistemul nervos autonom cu noi ordine, doar prin puterea gândului, creând autosugestii corespunzătoare emoțiilor respective. Cum să deschizi ușa către mintea subconștientă. Dacă există diferite grade de sugestibilitate, atunci acest lucru poate fi demonstrat vizual. Prin expunerea gradelor diferite de consistență ale minții analitice. Cu cât bariera dintre mintea conștientă și mintea subconștientă este mai consistentă, cu atât îți va fi mai greu să intri în sistemul de operare. Examinează figurile 6-6 și 6 din broșura acestui audiobook, ce reprezintă doi oameni cu tipuri de minte diferite. Persoana din figura 6-6 are un văl foarte subțire între mintea conștientă și cea subconștientă și este, prin urmare, foarte deschisă la sugestii, precum Ivan Santiago de la începutul capitolului. Această persoană va accepta, va crede și se va lăsa în voia unui deznodământ în mod natural, deoarece nu analizează sau nu intelectualizează prea mult. Acest tip de oameni ar putea fi în mod înăscut mai inclinat să accepte că un gând este o experiență potențială și să le îmbrățișeze din punct de vedere emoțional, astfel încât ansamblul devine întipărit în sistemul nervos autonom, gata să fie executat ca realitate. Acești oameni nu petrec prea mult timp încercând să înțeleagă cum merg lucrurile în viața lor și nu le întorc pe toate părțile. Dacă ați văzut vreodată un spectacol de hipnoză, subiecții care ajung în fața încăperii de obicei intră în această categorie. Acum să comparăm acest lucru cu figura 6-7. Dacă examinezi mintea analitică mai consistentă, care separă mintea conștientă și cea subconștientă, poți vedea cu ușurință că această persoană este mai puțin înclinată să primească sugestii fără să-și pună întrebări, fără un grad semnificativ de ajutor din partea minții sale intelectuale în ceea ce privește evaluarea, planificarea și analiza. Asemenea, oameni sunt extrem de critici și se vor asigura că au analizat totul înainte de a se lăsa în voia lucrurilor și de a se încrede. Ține seama de faptul că unii dintre noi au o minte analitică mai dezvoltată, chiar și atunci când nu trăim constant, supunându-ne hormonilor stresului. Poate că am studiat diferite materii la facultate sau am locuit cu părinți care ne-au consolidat mecanismele gândirii raționale când eram mici. Sau poate că asta face pur și simplu parte din firea noastră. Cu toate acestea, poți avea o minte analitică semnificativ de cuprinzătoare și să înveți totuși cum să o depășești. Eu unul am reușit. Așadar, există speranță. După cum am mai spus, niciunul dintre aceste tipuri nu este mai avantajos decât celălalt. Cred că un echilibru sănătos între cele două funcționează foarte bine. Cineva care este excesiv de analitic tinde mai puțin să se încreadă și să se lase în voia lucrurilor în viață. Cineva care este excesiv de sugestibil ar putea fi prea credul și mai puțin funcțional. Ideea pe care vreau să o subliniez este că, în cazul în care îți analizezi viața în continuu, judecându-te pe tine însuți și fiind preocupat la modul obsesiv de orice lucru din realitatea ta, atunci nu vei intra niciodată în sistemul de operare, unde există vechile programe ca să le reprogramezi. Doar când o persoană acceptă, crede și se supune unei sugestii, se deschide ușa între mintea conștientă și cea subconștientă. Informația respectivă semnalează apoi sistemul nervos automat și iată, preia controlul. Vezi figura 6-8 din broșură. Câteva elemente suplimentare pot de asemenea reduce la tăcere mintea analitică și deschide ușa către mintea subconștientă pentru a crește nivelul de sugestibilitate al unei persoane. De exemplu, oboseala fizică sau mentală îți crește sugestibilitatea. Anumite studii au arătat că expunerea limitată la stimul sociali, fizici și de mediu în condiții de privare senzorială poate cauza o susceptibilitate crescută. Foamea extremă, șocul emoțional și traumele slăbesc de asemenea facultățile noastre analitice, făcându-ne, prin urmare, mai sugestibili la informație. Să demistificăm meditația Ca și hipnoza, meditația este un alt mod de a ocoli mintea critică și de a trece în sistemul de programe subconștient. Întregul scop al meditației este să ajungi cu conștientizarea dincolo de mintea ta analitică, să îți distragi atenția dinspre lumea ta exterioră, dinspre corpul și timpul tău și să acorzi atenție lumii tale interioare a gândurilor și sentimentelor. Numeroase stigmate înconjoară cuvântul meditație. Mulți oameni își închipuie imaginea unui guru bărbos dintr-un vârf de munte, imun în fața stihiilor naturii, stând într-o perfectă neclintire, imaginea unui călugăr într-o sutană simplă, cu chipul luminat de un zâmbet enorm, misterios, sau chiar a unei tinere frumoase cu tenul fără cusur pe coperta unei reviste îmbrăcată în veșminte de yoga elegante și privindu-ne cu seninătate, liberă de constrângerile oricăror cerințe ale vieții de zi cu zi. Când vedem aceste imagini, Mulți dintre noi ar putea percepe disciplina necesară ca fiind deloc practică, prea inaccesibilă și dincolo de abilitățile noastre. Am putea considera meditația o practică spirituală care nu se încadrează în credințele noastre religioase, iar unii dintre noi sunt pur și simplu copleșiți de tipurile aparent nesfârșite de meditație disponibile și nu sunt capabili să decidă de unde să înceapă. Dar nu trebuie să fie atât de dificil, de ciudat, neobișnuit sau derutant. Pentru această discuție să spunem doar că întregul scop al meditației este să ajungem cu conștiința noastră dincolo de mintea analitică și la nivelurile mai profunde ale conștienței. În meditație trecem nu doar de la mintea conștientă la mintea subconștientă, ci și de la egoist la altruist, de la a fi un corp și cineva, la a nu fi niciun corp și nimeni. De la a fi materialist, la a fi nematerialist. De la a fi undeva, la a fi nicăieri. De la a fi în timp, la a fi în afara timpului. De la credința că lumea exterioară este realitate și a defini realitatea cu ajutorul simțurilor noastre, la credința că lumea interioară este realitatea și că, odată ajunși acolo, pătrundem într-o lume a non-simțurilor. De dincolo de simțuri. Meditația ne poartă de la supraviețuire la creație, de la separare la conexiune, de la dezechilibru la echilibru, de la regimul de urgență la regimul de creștere și vindecare, și de la emoțiile constrângătoare ale fricii, furiei și tristeții, la emoțiile expansive ale bucuriei, libertății și iubirii. În principiu, de la a ne agăța de ceea ce este cunoscut. Trecem la îmbrățișarea necunoscutului. Să ne gândim la asta pentru o clipă. Dacă neocortexul tău este sediul conștientizării tale lucide și este locul în care îți construiești gândurile, îți folosești raționamentul analitic, îți exersezi intelectul și demonstrezi procese raționale, atunci va trebui să-ți deplasezi conștiența dincolo de neocortexul tău sau în afara lui, pentru a medita. Conștiința ta va trebui, în esență, să se mute din creierul tău care gândește în creierul tău limbic și în regiunile subconștiente. Cu alte cuvinte, pentru a putea reduce activitatea neocortexului și orice activitate neuronală pe care o realizează zilnic, va trebui să încetezi să mai gândești analitic și să renunți la facultățile rațiunii, logicii, intelectualizării, prevederii, predicției și raționalizării, cel puțin temporar. La asta ne referim când spunem să-ți liniștești mintea. Examinează din nou figura 6.1 din broșura audiobook dacă este nevoie. Potrivit modelului neuroștiințific pe care l-am subliniat în capitolele anterioare, să-ți liniștești mintea ar însemna că ar trebui să declari armistițiu în toate rețelele automate neuronale din creierul tău rațional, acolo unde declanșezi de obicei activitatea în mod regulat. Altfel spus, va trebui să încetezi să îți mai amintești cine crezi că ești, reproducând în mod repetat același nivel mental. Știu că acest lucru sună ca o sarcină uriașă care ar putea să fie copreșitoare, dar se pare că modalitățile practice demonstrate științific există tocmai pentru ca noi să îndeplinim această faptă și să o transformăm într-o abilitate. În workshop-urile pe care le predau în toată lumea, Mulți oameni obișnuiți care nu au mai meditat niciodată au ajuns destul de pricepuți la asta, odată ce au învățat cum să o facă. Vei învăța aceste metode în capitolele care urmează, dar mai întâi să creștem nivelul intenției tale, așa încât, atunci când vei ajunge la problema metodei, vei culege recompense mai mari, exact așa cum au procedat participanții la exercițiile aerobice din Quebec, prezentați în capitolul 2 cărora li s-a spus că starea lor de bine avea să fie sporită de eforturile lor și astfel aveau să dea sens activității pe care o făceau și, prin urmare, să obțină rezultate mai bune. De ce meditația poate fi o provocare atât de mare? Neurocortexul analitic folosește toate cele cinci simțuri pentru a determina realitatea. Este foarte preocupat să-și pună toată conștientizarea asupra corpului, a mediului înconjurător și a timpului. Iar dacă ești câtuși de puțin stresat, atunci atenția ta va fi îndreptată către și va amplifica toate aceste trei elemente. Când e sub presiunea regimului de urgență, luptă sau fugi și îți activezi adrenalina, ca orice animal amenințat din sălbăticie, toată atenția ta va fi îndreptată asupra ocrotirii corpului tău asupra găsirii unor căi de salvare în mediul în care te afli și calculării timpului pe care îl ai la dispoziție ca să ajungi la loc sigur. Te concentrezi prea mult asupra problemelor, îți faci griji obsesive în legătură cu felul în care arăți, Insisti asupra durerii tale, te gândești cât de puțin timp ai ca să faci ceea ce trebuie să faci și te grăbești să rezolvi lucrurile. Sună familiar? Deoarece ești atât de hiperconcentrat pe lumea externă și pe problemele tale lumești când trăiești în regimul de supraviețuire, este ușor să crezi că tot ceea ce vezi și experimentezi este tot ce există. Și fără lumea externă ești nimeni, niciun corp, nimic și nicăieri. În engleză, no one, no body, no thing and in no place. Cât de înspăimântător este acest lucru pentru un ego, care încearcă să controleze toată realitatea sa, reafirmându-și constant o identitate. Lucrurile ar putea fi mai simple dacă ți-ai aminti că atunci când trăiești în regimul de supraviețuire, ceea ce simți este cu adevărat doar vârful icebergului, doar o gamă limitată de ingrediente care ți alcătuiesc lumea exterioară. Te identifici cu numeroasele variații și combinații din lumea ta exterioră, care îți reflectă apoi cine crezi că ești. Dar asta nu înseamnă că nu există mai mult de atât. De fapt, de fiecare dată când înveți ceva nou, schimbi modul în care vezi lumea. Lumea nu s-a schimbat cu adevărat, doar percepția ta asupra ei s-a schimbat. Deocamdată este suficient să reținem că, dacă scopul tău este să pui în practică schimbarea și nu ai reușit să o faci să se întâmple cu toate resursele tale din lumea externă, atunci, în mod clar, va trebui să privești în afara limitelor a ceea ce vezi, simți și experimentezi pentru răspunsurile tale. Va trebui să te folosești de alte surse pe care nu le-ai identificat încă, de necunoscut. Deci, în acest sens, necunoscutul este prietenul tău, nu dușmanul tău. Este locul în care se află răspunsul. Alt motiv pentru care devine greu pentru noi să ne îndepărtăm atenția de la toate condițiile lumii noastre exterioare și să ne plasăm atenția asupra lumii interioare este că majoritatea oamenilor sunt dependenți de hormonii stresului, de a simți euforia substanțelor chimice care constituie rezultatul reacțiilor noastre conștiente sau inconștiente. Această dependență ne întărește credința că lumea noastră exterioară este mai reală decât lumea noastră interioară. Iar fiziologia noastră este condiționată să sprijine acest lucru, deoarece amenințările reale, problemele și grijile care necesită atenția noastră chiar există. Prin urmare, devenim dependenți de mediul nostru extern prezent, iar prin memoria asociativă folosim problemele și condițiile din viețile noastre pentru a reafirma dependența emoțională respectivă, ca să ne amintim cine credem că suntem. Iată un alt mod de a spune acest lucru. Hormonii stresului pe care îi resimțim în timp ce trăim în regimul de supraviețuire dau corpului o doză mare de energie și le fac pe cele cinci simțuri care ne conectează cu realitatea externă să devină mai ascuțite. Așadar, în mod firesc, dacă suntem stresați în continuu, vom defini realitatea cu simțurile noastre. Devenim materialiști. Când încercăm să pătrundem în interior și să ne conectăm cu lumea non-simțurilor și a imaterialului, este nevoie de efort ca să întrerupem obiceiul nostru condiționat și dependența noastră de șuvoiul de substanțe chimice pe care le obținem din realitatea noastră externă. Prin urmare, cum am putea oare crede că gândul este mai puternic decât realitatea fizică tridimensională? Dacă acesta este modul în care vedem lucrurile, devine o provocare să schimbăm totul doar prin puterea gândului, deoarece am devenit sclavii corpului și mediului nostru. Poate că un antidot la această problemă ar fi să reascultăm poveștile din capitolul 1 și să ascultăm poveștile din workshopurile mele mai departe, în capitolele 9 și 10. Consolidarea noilor informații care ne arată că lucrurile pe care le credem imposibile sunt cu adevărat posibile ne ajută să ne amintim nouă înșine că realitatea înseamnă mai mult decât percep simțurile noastre. Indiferent dacă vrem să credem sau nu, noi suntem placebo. Cum să navigăm pe undele noastre cerebrale? Dacă meditația înseamnă să pătrundem în sistemul autonom ca să putem deveni mai sugestibili, și să depășim provocările pe care tocmai le-am menționat, atunci trebuie să știm cum să ajungem acolo. Răspunsul scurt este că ajungem acolo pe o undă cerebrală. Starea cerebrală pe care se întâmplă să o avem la un anumit moment dat are un efect uriaș asupra gradului de sugestibilitate pe care îl avem la momentul respectiv. Odată ce ai învățat ce sunt aceste stări diferite și cum să le recunoști când te afli în ele, te poți antrena să treci dintr-o stare în alta în susul și în josul scalei tiparelor de unde cerebrale. Este nevoie de ceva exercițiu, desigur, dar este posibil. Prin urmare, să explorăm aceste stări diferite pentru a învăța mai multe despre ele. Când neuronii declanșează impulsuri împreună, ei schimbă elemente cu sarcină electrică, care produc apoi câmpuri electromagnetice, iar aceste câmpuri sunt ceea ce se măsoară în timpul unei scanări cerebrale cum ar fi o encefalogramă sau o EEG. Oamenii au mai multe frecvențe măsurabile ale undelor cerebrale și cu cât starea undelor cerebrale în care ne aflăm este mai lentă, cu atât pătrundem mai adânc în lumea interioară a minții subconștiente. De la cea mai lentă la cea mai rapidă, stările undelor cerebrale sunt delta, somn profund, revigorant, stare de inconștiență totală, theta, o stare crepusculară între somn profund și stare de veghe, alfa, starea creativă bazată pe imaginație, beta, gândul conștient și gamma, stările elevate ale conștienței. Beta este starea noastră de veghe de zi cu zi. Când suntem în beta, creierul rațional sau neocortexul procesează toate datele senzoriale care sosesc și creează semnificație între lumile noastre exterioară și interioară. Beta nu este cea mai bună stare pentru meditație, deoarece, atunci când suntem în beta, lumea exterioară apare mai reală decât lumea interioară. Trei niveluri ale tiparelor undelor cerebrale formează spectrul undei beta. Beta redusă, atenție interesată, relaxată ca atunci când citim o carte, beta medie. Atenție focalizată asupra unui stimul neîntrerupt din afara corpului, cum ar fi învățarea și apoi amintirea, și beta înaltă, atenție intens concentrată, tipică regimului de criză, când sunt produse substanțele chimice ale stresului. Cu cât undele cerebrale sunt mai înalte, cu atât ne îndepărtăm mai mult de capacitatea de a accesa sistemul de operare. În majoritatea zilelor ne mișcăm înapoi și înainte între stările beta și alfa. Alfa este starea noastră de relaxare în care acordăm o atenție mai redusă lumii exterioare și începem să acordăm o atenție mai mare lumii noastre interioare. Când suntem în alfa, ne aflăm într-o ușoară stare de meditație. Ai putea de asemenea să o numești imaginație sau visare cu ochii deschiși. În această stare, lumea noastră interioară este mai reală decât cea exterioară, deoarece ea este cea care îi acordăm atenția noastră. Când trecem de la o beta de frecvență înaltă, la o alfa mai lentă, în care putem să fim atenți, să ne concentrăm și să ne focalizăm într-o manieră mai relaxată, noi activăm în mod automat lobul frontal. După cum am arătat mai devreme, lobul frontal scade volumul circuitelor cerebrale care procesează timpul și spațiul. În acest punct, nu mai suntem în regimul de supraviețuire. Suntem într-o stare mai creativă, care ne face mai sugestibil decât eram în beta. O provocare mai mare este să înveți cum să te cufunzi chiar și mai mult în teta, care este un fel de stare crepusculară în care suntem pe jumătate treji, pe jumătate adormiți, descrisă adesea ca starea în care mintea este trează, iar corpul adormit. Aceasta este starea spre care tindem când medităm deoarece este tiparul undelor cerebrale în care suntem cel mai sugestibili. În teta putem accesa subconștientul, deoarece mintea analitică nu este în funcțiune. În cea mai mare parte ne aflăm în lumea noastră interioară. Gândește-te la teta ca la cheia propriului tău regat subconștient. Examinează din nou figura 68 din broșură. Ea arată stări de unde cerebrale și modul în care se corelează cu mintea conștientă și cea subconștientă. Apoi, examinează figura 6-9 din broșură, care ilustrează diferitele frecvențe ale undelor cerebrale. Această scurtă incursiune în tiparele undelor cerebrale ți se va părea și mai folositoare când vei ajunge la practica meditației, mai încolo în audiobook. Nu te aștepta că vei reuși neapărat să intii direct în teta la comandă, desigur, dar îți va fi de ajutor să ai o idee despre ce sunt diferitele stări cerebrale și ce efect au asupra ceea ce încerci să realizezi. Anatomia unui asasinat Acum să ne întoarcem la povestea lui Ivan Santiago și a celorlalți subiecti ai hipnozei de la începutul acestui capitol. Evident, acestor oameni le este mult mai ușor să treacă de mințile lor analitice decât celor mai mulți dintre noi. Ei par să aibă atât o neuroplasticitate cât și o plasticitate emoțională care le permit să-și facă lumea interioară mai reală decât cea exterioară. În stările lor normale de veche, probabil că ei petrec mai mult timp în alfa decât în beta, așa că au mai puțini hormoni ai stresului în circulație care să-i poată scoate din homeostază. Stările lor, extrem de sugestibile, permit mai bine minții lor conștiente să controleze funcțiile autonome ale minților subconștiente. Și totuși, nu sunt toate la fel. Mai multe grade diferite de sugestibilitate au fost demonstrate în acest studiu. Cele 16 persoane care au trecut evaluarea inițială erau cu siguranță sugestibile, deși nu erau toate atât de sugestibile pe cât au fost cele care au trecut următorul test, scoțându-și hainele în public după ce li se făcuse o sugestie posibnotică în acest sens încălcând niște norme sociale adânc înrădăcinate. Cei patru care au trecut testul erau cu siguranță extrem de sugestibili, capabili de a fi mai presus de mediul lor social. Dar când au trebuit să se scufunde în apa înghețată, trei dintre cei patru nu au putut merge atât de departe. Ei nu au reușit să fie mai presus de mediul lor fizic. Doar Santiago, care a rămas mai presus de mediul său fizic, în condiții extreme, pentru o perioadă lungă de timp, în timp ce deținea controlul asupra corpului său, a demonstrat cel mai înalt nivel de sugestibilitate. El a reușit nu doar să facă față băii reci cu gheață, ci și să fie mai presus de mediul său moral, urmând sugestia post-hipnotică de a-l împușca pe demnitarul străin, în ciuda faptului că personalitatea lui conștientă nu era în niciun caz cea a unui ucigaș cu sânge rece. Din punct de vedere al efectului placebo, este nevoie de același grad înalt de sugestibilitate pentru a fi mai presus de corpul și de mediul tău pentru o lungă perioadă de timp, cu alte cuvinte, pentru a accepta, a crede și a te încredința ideii că lumea ta interioară este mai reală decât lumea ta exterioară. Dar peste doar câteva capitole, vei învăța nu numai cum să-ți schimbi credințele și să devii mai sugestibil, ci și cum să folosești starea respectivă pentru a-ți programa mintea subconștientă, nu ca să împuști un cascador cu o armă de recuzită din fericire, ci pentru a triumfa asupra oricăror probleme de sănătate, traume emoționale sau altor chestiuni personale cu care te-ai putea confrunta.